I Vinteroes i Innsbruck i Österrike heter bästa svensk Sixten Järnberg Precis som i de två föregående vinterspelen Skidtävlingarna avgörs i c Och i sitt sista stora mästerskap åker Sixten mot ännu en guldmedalj Och ännu en gång på fem milen Och här kommer Sixten Det är den som är borta och inga risker tar han nu, för han vet säkert hur läget är. Och här kommer nu en Olympisk Börs som leder det vart endast hans hjärta på in i hjärtrösterna. Han åker stund på en sida, håller upp fänsterben, det var något elegantare uppgifter med han. Och det gick aldrig bra idag, mm. bättre och bättre, mm. det var bara att åka fortare och fortare. Du antydde i veckan att vi har Ja, gör det jag gör jag så nog det. Jag har ingen riktig orklängd över vackarna nu, tycker jag. Men vad ska de andra säga när de hör det? Eller? Ja, jag vet inte, men jag tror det är så. Det här är att jag inte väntar mig. Sixten Järnberg som dagen efter skidornas 50 km fyller 35 år är nu Sveriges främste och en av världens främsta vinterolympier genom tiderna med tre individuella os guld Och mer ska det bli, för Sixten är förstås med också i stafetten. Men när Assar Rönlund går ut på slutsträckan är Sverige hela 32 sekunder efter ledande Sovjet och 19 sekunder efter Norge. Och hack i hell på Assar är Finlands mentiranta kommer först i spåret du. 10-15 meter före. Före med en turanta. Det verkar slagen. säger Norlund. Men det är nog ett, ett önsketänkande. 5 meter efter ligger där från Mäntiranta sen, och sen, och sen går det Det verkar som om att Asl går ifrån Mäntiranta nu. Ingen där. Ungefär 15 meter efter Mäntiranta ligger rysen. Rysen ligger 15 meter efter Mäntiranta. Han fortfarande Assar i keterna 200 meter för mål Och jag sträcker på mig här och ser honom ännu inte Han håller undan för vänster ranta Och det är Astar som leder Och han leder så många meter att han kommer att kunna hålla undan Astar på ingående och har vi honom? Vi ser honom ännu inte Är det han? Håller han undan? Kan han hålla undan för Menti I så fall har han gjort det fullständigt otroligt. Och Colchin kan eventuellt gå upp. Menti Ranta rapporterar nu, för är trött. Och här kommer, och jag ser, jag ser inte Assar nu. jag vill inte gärna se honom. Och jag, där jag nästan ramlar huvudstyrna fram ur det här båset. Och där är Assar! Och en sån otrolig åkning han har gjort. Assar kommer här och försörjer fram till gullmedaljer i nästa väsen, Och har det varit nu. Båda händerna Och där kommer Vänta nu slagen med 7,5 sekunder Och där kommer Ryssens nu Med 12 sekunder På Grångsland Och därefter grönningen långt, långt, långt borta En otrolig Håpning utav Asperger det kunde vi inte drömma om att Assar skulle klara. Förutom Assar och Sixten består den svenska guldkvartetten av karl åke Asp och Janne Stefansson. Och slutmannen Assar Rönlund är jublande glad. Det är fullständigt och han klappas om här nu av dagkamrater av alla sorter. Och uh, lyft upp honom. Sätt honom här. Sätt honom här. Sätt honom här. Så lyft han upp här i det här båset. Och så sätter du det här. Sätt det. Sätt det här. Sätt det här. Sätt det här. Sätte här. Sätte här. Sätte här. Det här är i alla protokoll alltså. Ja, det har en Jag sa just att du brukar vara lugn och men idag lyser Ja, idag Ja, det är jag verkligen. Det var roligt, ja, det var fantastiskt. har du nånsin åkt på det sättet? Ja, jag vet jag trodde knappast det. Det gick fint idag. Ja, du har kommit det riktigt dag. Det var aldrig någon gång ansträngd. Heller. Var inte? Nej då. Jag hade tänkt gå om tidigare men jag, jag, jag vågade inte. Jag tänkte att jag skulle ta det säkert för det. Vi har fått rapporter om att du har försökt ditt fart tillfälle någon gång men du har ja. inte Nej, jag måste gå på uttiden. Han tog alltid, på, han generade alltid det jag skulle förbi. Ja. ja. Du skräck, skräck du på honom. Nej, inte då. Jag då tänkte att jag ska vänta tills det är kvar en och en halv kilometer. Ja. Så sen får jag att sin gamla och då blev jag rädd. Så då, då gick jag med och släppte dem med tillsammans. Ropade ur spår då? Ja, det gjorde jag. <laughs> Hur gjorde han då? då? Gick han... Ja, han steg ur halva spåret. Ja med ena sidan bara. Ja. Och du kommer förbi i alla fall. Då. Ja, det är bra. Ja, det är ett väldigt tempo. Ni har haft och en enorm klappjakt här. ni har anställt. Det är ju alltid... Jag trodde att det sagt inte att du skulle ha några chanser i det här sällskapet här Ja, jag trodde nog att det skulle bli för svår också, men jag behövde aldrig ta i. Jag behövde aldrig plåga mig för att följa med. Vad säger du, Vad säger du om det? Ja, ni hör att glädje är fullständigt enormt här. Och Assar som inte brukar vara så utåtvänd av sig, han kan inte låta bli att höja handen till hästning och le till allra, allra godaste led. Olympisk reporter Lennart Hyland. I c tar Assar Rönlund också silver på 50 km. Dessutom blir det silver till stafettdamerna och till 3 kronor ishockeyn. När jag nu passerar nu har han ett varv kvar att köra. Det olympiska rekordet 15.09 kan han inte göra någonting åt. Han låg fem sekunder efter när det var 800 meter kvar att köra. Han kanske kan ta in ytterligare en sekund på det här varvet. och se. Där har han nu varvat Schweizaren för andra gången. Ehm, och här kommer nu in. Där ringer klockan för sista varvet. Låt oss se vad han har. Ehm, där passerar han på 15 och 13, Alltså bara fyra sekunder efter olympiska rekordet. Johnny har kvicknat till på slutet. Varvtiden var 37,5. Han bör gå in på 15.50 ungefär, Johnny Nilsson här. Och det är i vart fall ett årsbästa, även om det knappast kommer att räcka till någon grad här idag. Ett tredje OS-guld till Sverige kommer på Skridskons 10 000 meter genom Johnny Nilsson som i första par noterar en tid som få tror ska räcka till seger.